Tak začínám, pozdravem tro tému kliitu. Namo tas nadavatorah arahato sama Namo bude se. Nammo tas sama Namo tasva to arahato rátu sama sambudase eti pi so bhagava arham samma sanguddho jatasanna sampanno subhato unkabhu ananta va pursa dhamma savati satta deva manasanam tavayati swakhato अकार को हि पास को बनाइ को तावे हि तामू मेहि bhagavato Sámi-či-papipannu-mahamato-savakasango-yabhigyam Pugala adha purisa bhungala es mahamato savakasango auneyo Auneyo-vahuneyo-dakhineyo-anjali-karamiyo-anuttaram-purnya-khetam-lokasaha Eva hum buddhang saraṇāṁ dhammaṁ saṅghaṁ ca bhikkhu bhayam vacchittattaṁo lo mahāṁ sō na Tady satīyekī tatě amagadato semsa se že dá meritovat že Vlivy můžeme se soustředit uvnitř a doufám, že tomu tak bude v těchto třech dnech, které následují, že se budeme věnovat vnitřku, Všechno venku, myslím, je zorganizováno tak, že se nemusíme vůbec nechat rozptilovat a budeme hovořit a hlavně praktikovat praxi koncentrace. Ne, některé z účastníků znám, nikdo neznám, ale doufám, že než opustíme toto místo, poznám všechny. Některý z nás mají dlouhou praxi za sebou, některý možná kratší, některý možná vůbec žádnou. Podle toho taky budeme se snažit zorganizovat program tak, aby sezení nebylo příliš náročné, příliš dlouhé, aby to nebylo taky příliš krátké. Tak jsme navrhli hodinu sezení, což není ani dlouhé, ani krátké, přijatelné pro všechny. Dle naší tradice většinou než vlastně učení se meditaci a celá praxe meditace není nic jiného, než disciplína. V budismu mluvíme o třech druzích disciplínů, disciplínů. Síla, což znamená vlastně nic jiného než disciplína též. ale disciplína založená na tom, že člověk odstraňuje protiklady. Disciplína koncentrace, kterou budeme zdůrazněvat, a nejhlubší disciplína, ke které doufám všichni z nás dospějí, což je vlastně úkol buddhistické cesty. A budistická buddhistická cesta má jediný smysl, jestli... Něco z této disciplíny bezprostředně realizujeme. Disciplína moudrosti bez koncentrace, to je hlavní součást buddhavového učení, moudrost nemůže rozkvést. A opět bez jisté disciplíny Disciplíny, Obzvláště disciplíny kontrole smyslu nemůže rozkvět koncentrace. Koncentrace je založená na tom, že se člověk soustředí uvnitř a ignoruje roz, rozptylování smyslu. Jedině mysl, která není rozptýlená smyslí, je schopná se koncentrovat. A jedině taková mysl, která se koncentruje, je pak schopná bezpoředně poznat moudrost. Moudrost ve smyslu, v budistickém smyslu, neznamená nic jiného než moudrost odpoutání se. Jelikož jsme se neodpoutali, zůstáváme zde v této samozáři, Prožíváme někdy dobré chvilky, někdy špatné chvilky. Ten, kdo se odpoutá poznává jen jednu jednu chuť, chuť osvobození. A poznat tuto chuť osvobození, je nezbytné se naučit koncentraci. koncentrace vlastně je hlavní věc, kterou učím. Co já jsem se naučil je vlastně praxe, která je založená na koncentraci. Specialita buddhismu, což je, co dělá buddhismus rozličným od druhých, Duchovní směrů je právě praxe vypasaných, praxe vzhledu, jak se překládá do češtiny. A tato praxe vzhledu je nejúčinnější a nejhlubší právě, jestliže je založená na hluboké koncentraci. A tomu se budeme věnovat teď. Ale než se začneme věnovat učení a praxi hluboké koncentrace, Pojdeme eh, eh, jako předávání, je, což je vlastně v budistických zemích. Úkol mnicha je předávat disciplínu. Med, eh, sanga mnichu právě stojí, je symbol disciplíny. Disciplína v buddhistickém pojetí neznamená prostě, že člověk přijme jisté jisté příkazy, jako nezabíjet a tak dále. Ale disciplína znamená tež stav tolerance, stav nenásilí, stav Úsilí o nenásilí a o toleranci, stav moudrosti a stav dělosti bez těchto stavů. Někdo tady odpoledne pročítal Vysudimaga, <laughs> jak vysvětlí Vysudimaga a nejen Vysudimaga, bez těchto prvků, tedy bez úsilí, bez Tolerance, ne, bez soustředění, ne, bez moudrosti, po uvědomění, samozřejmě, ne, disciplína nemá smysl. Člověk na sebe bere různé příkazy, které jsou tež bez příkazu. Když člověk praktikuje disciplínu bez příkazu, je to tež disciplína. Tato disciplína se říká přirozená disciplína. A když člověk praktikuje disciplínu jako buddhista, bere na sebe jistý příkazy. Hm? Úkol Mnícha právě jako představitele života založeného na disciplíně je dávat i, tyto příkazy. Tyto příkazy. Je pět příkazů, asi všichni, kdo studovali buddhismus, je znají, nezabíjet, to jsou stejné příkazy, víceméně jako ve všech jiných pozitivních náboženstvích. Nezabíjet, nekrást, nesmlnit, nelhat. Nedopustit tomu, aby mysl ztratila vdělost. To znamená, nebrat drogy, nebrat alkohol, otupují mysl. To jsou je těchto pět příkazů je základ praxe úsilí, dělosti, tolerance a hlavně uvědomění a dělosti, což je vlastně praxe disciplíny v pravým slova smyslu. Bez této disciplíny hlubší koncentrace není možná Proto je konvence, což není špatná konvence, že na začátku meditačního retreatu meditující na sebe berou tyto příkazy, jakožto podmět praxi těchto důležitých složek, disciplín, úsilí, tolerance, jak jsme řekli uvědomění a ducha přítomnost satisampadžaná. Člověk má být uvědomělý a ducha přítomný, proč? Aby nedopustil k tomu, že mysl se ztratí ve iluzích, v ospalosti, aby se mysl koncentrovala na předmět meditace. Bez koncentrace na předmět meditace, na objekt meditace, učení hlubší koncentrace není možné. Právě rozdíl mezi koncentrovanou myslí a myslí nekoncentrovanou je, že my se koncentrovaná má schopnost zůstat, bez, zůstat u objektu, rozjímání, bez rozptýlení. A to je, co se budeme učit. A základ k tomu je právě to, že člověk na sebe bere jistou... Disciplínu. A ta disciplína je právě vyjadrená těmto pěti, hm? pěti prísliby, hm? pěti prísliby, které mají za úkol to, že člověk má jako předsevzetí zbavit se chtíče, zbavit se nenávisti, zbavit se nevědomí. Nechtíč, nenávist a nevědomí komplex chtění a nechtění a neuvědomění si toho, co se jevů, které se dějí opravdu, ale sledovat své vlastní iluzie. Toto je komplex, ve kterém žije nekoncentrovaná mysl. Koncentrovaná mysl právě, oč v mluvit, v příštích dnech, se dostává ven z tohohle komplexu, jelikož se Získává disciplínou schopnost neopustit předmět koncentrace. A bez této schopnosti jaká, jakákoliv moudrost nebo učení moudrosti se stává nemožné. Jestliže člověk bere tyto. Děkuji. To morální závazky v tomto, v této perspektivě, tak pak tyto závazky nebo síla mají smysl. A jestliže mají smysl, pak, jak je učeno v písmu no, Dhamma Samáda, Dhamma tak znamená Braní na sebe, Buda vysvětloval, braní na sebe těchto úvazků jako braní na sebe damy, braní na sebe pravdy. Neboť pravda znamená co? Pravda v hlubší mysli znamená právě osvobození se od chtění, od zloby a od nevědomí. Ten, kdo se učí budismus neučí se nic jiného než tuto pravdu. A tím, jak daleko jsme vzdálení od této pravdy, tolik máme utrpení. Jestliže pochopíme braní na sebe i to závazku disciplíny z této perspektívy, pak, jak vysvětleno v Dama a samá Dana Suta, braní na sebe závazku disciplíny se stane základem radosti a praxe disciplíny se stane tež základem radosti. Pro, koho, pro toho, pro koho je disciplína radost, končí učení koncentrace a učení moudrosti je snadná věc. Pro toho, pro disciplína není radost. Ten bude těžko dosahovat těchto stavů hlubší koncentrace a moudrosti. Proto doporučuji brát na sebe tyto závazky disciplíny s radostí a praktikovat s radostí a meditační praxi tím pádem. Bude jako co? Jako na nás. Tak doufám, že tyto tři dny po tom, co vezmeme na sebe, to tyto úvazky meditační praxe bude jako na másle nebo jako na grí, ještě lepší <tějí> na oleji <tějí> pěkně <tějí> a že všichni z nás dle možností, dle svých minulých, dle toho, co praktikovali v minulosti, to, co jsme teď, jsme je výrazem toho, čeho jsme byli v minulosti. Každý z nás, aspoň dle svých možností, dle své minulé praxe, někdo eh, po pojede eh, trochu dloubě, někdo ne. <laughs> Trochu na povrchu, ale všichni pojedou po másle. <laughs> Proč pojedou po másle? že se budou radovat z disciplíny? Hm? Tak začneme trochu tradičním způsobem. Brali jste už na sebe ty síla určitě. Tak, no, tradičním způsobem je, že se ti, kteří chtějí meditovat, požádají vnicha, který jako představuje disciplínu, aby jim udal tyto ty pět závazků. nebudeme dělat osm, stačí pět, protože tady začíná být zima a večer člověk potřebuje nějaký trochu posílení. Pět závazků, to mě stačí. Bo já, byl, já řeknu v páli, hm? význam znáte, mám přeložit Okása, okása znamená příležitost, hm? nebo událost, avakáša. Když jsou tady studenti v sanskritu nebo páli. <laughs> já trochu jako učitel jazyku, hm? vysvětlit některé věci. Okáza, jelikož buddhismus, jak všichni ti, kteří se buddhismem zajímají, by měli vědět, aspoň doufám, že Buddhismus není nic jiného, než učení souvislého vznikání. Vše, co vzniká, vzniká na základě příčin, bez příčin. Nic ne neexistuje na tomto světě. Proto Tež to, že člověk na sebe bere disciplínu a to, že je tady mnich prítomen, který tu disciplínu může předávat jako symbol disciplíny, je nic jiného než jisté naladění, příčin a události. Proto okása je příležitost, co znamená příležitost. Jsme tady všichni pohromadě, je tady měž, který má právo jako představitel disciplíny, předává disciplíny. se, aha, já, Bhante, znešení, Tysarané na Sadin společně se, se, tisarana, se s se strojitým... kladotem. Hm? Neklenuté. Sárená vyměstním vědíme? Útočištiny. To je nejlepší příklad. Já jsem naposledu učil v Češtině, když tam byl Otava před asi do desetiletí <laughs> Trojité útočištiny se říkám. Společně s trojitým útočištěm ty se ráneji. Sadím panča. Síla dámám, e, učení, kterému se říká pět přikázání. Hm? Já čá mi hm? žádám. Hm? Anu pamkatva, katva, mějte hm, soucit s hm? Cílem dejte mě, dejte mě tyto přikázání. Hm? To je všechno? opakujte po mě a třikrát. Hm? Představovat jako odhodlání. Hmm? Tak opakujte po mně. Hmm? Okása, Aham, Pante, Tisaranena, Sadim, Pancha Sila. Sila, Dhammang, Jáčámi, Anukampam Kampam. Anukam. Vyadvatvat silam dethah me bhante Dutiyam ti podlogi Okasa aham, aham. bhante Tisaranena sadhim, pancha, sila Dhammang nyachami Dhamma. Anukampam Anupam. Gatva silam, detha me bhante, tatyam dhuputri, okasa, aham, bhante, tisaranena, saddim, pancha, pancha sila, dhammang, dhamma, yachami, ya anukampam, pranam, va sílam sí deta mé bante. Jam vadá mi tamvaddé amabhante co říkám, opakujte to mmě, a bante. Teď trojte Sangham, Saranam, Gacchami, Dutiyampe, Buddham, Saranam, Gacchami, Dutiyampe, Dhammam, Saranam, Gacchami, Dutiyampe, Sangham, Saranam, Gacchami, Patiyampe, Buddham. Saranang, Gachami, Tatiampi, Dhammang, Saranang, Gachami, Tatiampi, Sankham, Saranang, Gachami, Saraná, Gamanang, Sampunang. Uto trojte, uto čiště vzali teď zbývaj, jenom ty příkazy Opakujte paní, prosím. Vána atipata, veremani, sikha padam, samadhyami, adinna dana, veremani, sikha padam, samadhyami, gamesu michachara devamani shikhapadam samadhyami musavada devamani shikhapadam samadhyami sura Meraya, rayan majja Vyramaní, Sikhápadání, sikhá sikhá samádhání. samádhání. Tak vše je ukončeno, teď zbývá jenom proměcha, aby vše povzbudil, aby jsme žili zde jako už vědě. přímo jako v mirování, bez konfliktu. Jakže člověk je jako v mirování, bez konfliktu. Tím, že bude svědomitý svědomý, hm? a pamádena A pamáda hm? je vysvětlená v buddhismu. Nesvědomitost svědomitost, vysvětlená v jako Mačunó padam je slavný verše v Damapadě. Pamádo mačunou, padam a pamádo a padam. Jo. Pamádo a pamána namiaty. Jo, pamádo jathamatam. Ti, so jsou svědomití, nesvědomitostnými dobrý. Dobrý příklad. ti kteří nemají sati, no kteří nemají, um, um, který, který nemají uvědomnosti. Uvědomnosti. sati. Je to dělo. Je to nemoj se sati. Jo. Doslovně, já tyto ty věci učím studenty, tak se <laughs> ty znamená doslovně mít eh, paměť. Hm? Jak člověk dosáhne paměti tím, že se na něco koncentruje, hm? že dělá, nenechá mysl aby běžela se má tam, ale že ji svědomitě uvědoměné položí tam, kde má být. To je sati. Překládá se to jako vdělost, ale vdělost jedině, když člověk je plně vědomen toho, co dělá, bude si pamatovat to, co dělá. Když si není ten, Svět už není toho, co dělá. Nebude si to pamatovat. Proto doslovně to znamená paměť, ale má to též smysl v dělosti. Jsme si vědomí a budeme si pamatovat jenom to, co z dělosti vnímáme. Hm? A bdělost je cesta nesmrtelnosti. A opak bdělosti, nebdělost, je cesta smrti. Ti, co jsou, bělí, co jsou bělí, neumírají. Ti, co jsou opak bdělosti, ačkoliv vešker žijou, jsou mrtví, co se týče, koncentrace a moudrosti. Když člověk nepracuje s koncentrací a moudrostí, co se týče věčného života, je tak dobrý jako mrtvý. Bohužel, většina z nás je mrtvý. Proto jsme se sešli zde, aby jsme ožili znova. <laughs> doufejme, že ožijeme tak, že strávíme zde Dny v hlubokém rozjímání a na to se těším sám. Poslední slova, které jako po zání těchto příslibů na sebe jsou, aby jsme tyto přísliby měly smysl. Měli jsme je praktikovat s dělostí. Tisarané na Sadhim, Pančasíla, Dhammam, Surakhitoam, Katto a Pamády na Sampáduta. S dělostí praktikujte. Tak tím jsme skončili eh, předběžné. Prýsluhů. A teď zbývají tři dny meditace. Než začneme s vysvětlováním, než začneme s meditací, chtěl bych se zeptat, kdo tady z přítomných už meditoval, některý vás znám, některý neznám, a jak, jakou meditaci jste praktikovali, já nechci protože čas je příliš krátký. Nebudu se snažit, aby člověk dostal se do hlubších stavů koncentrace, měl by zůstat u jednoho tématu koncentrace. Běžný témat koncentrace, nejpopulárnější, že na všech buddhistických tradicích, je koncentrace na dech. Ale já budu... Jak záleží taky na vás, jak mě využijete, já mám trochu zkušenosti učení buddhismu nějaký ty léka. Záleží na vás, jak mě využijete, co vás nejvíc zajímá, o tom budu povídat. Ale eh, já si to představuji asi ty tři dny tak, myslím, že pro všechny to bude hodnotné, že budu mluvit všeobecně o praxi. Hlubší koncentrace, o podmínkách praxe hlubší koncentrace a o stupních hlubší koncentrace. Ne o stupních hlubší koncentrace ve smyslu těch rozličných věmů nebo džán, ale spíš budu mluvit o tom, jak tyto stavy absorbovat pro ty, který ještě neabsorbovali. A trochu je že zbyde čas, protože vím, některé z vás v nám praktikovali už vypasanou, jak tyto stavy, což je důležité, jak tyto stavy využít k praxi vypasané, nebo některý z nás, pokud vím, praktikovali taky to občan nebo zem, jak tyto stavy tež k praxi zokče nebo zen anebo ne, vypasami, protože tyto hlubší stavy koncentrace je vlastně ne, základ jakékoliv hlubší praxe ne, meditace. Jestli chcete ještě v tomto životě usilovat o hlubší realizaci v tradiční buddhismu tyto stavy hlubší koncentrace jsou nutná cesta. Bez nich realizace není nemožná, ale je tak obtížná, že je prakticky nedostupitelná. Jestliže člověk si osvojí tyto stavy hlubší koncentrace, ať praktikuje jakékoliv metody meditace, ať je to nebo zem, nebo zobčen, nebo vypasané, vše bude úspěšné. Protože dnešní civilizace bohužel je civilizace nekoncentrované mysli, a je postavená na nekoncentrované mysli. Konzumní společnost může existovat jedině u lidí s nekoncentrovanou myslí. Právě protože žijeme v konzumní společnosti, no, ve společnosti již hodnoty jsou hodnoty konzumní, Kdy kdo nevynaloží snahu se sám disciplinovat v těchto. V disciplíně hlubší koncentrace. Nenajde v této disciplíně žádnou podporu vnější. Tu podporu musí najít v v vnitřku v sobě samé. A to se právě budu snažit, abych vysvětlil ty základní předpoklady, jak v sobě najít tuto disciplínu vnitřní a jak jaký použít v denním životě. Protože čas času je málo, proto jsme se rozhodli, že každý večer je Zítrkem budu mít jistou trochu formální řeč o všeobecné teorii koncentrace. Tuto všeobecnou teorii koncentrace Tentokrát vysvětlím spíše tak, jak se vyučuje v Číně nebo v Tibetu. Na základě, jestli znáte 9 stupňů samatového pobývání a jak tyto 9 stupňů samatového pobývání jsou spojené s, eh, s překonáváním různých překážek, které se objeví v těchto různých přebýváních v samatovém nebo v koncentraci a jak s těmito překážkami zacházet. Je třeba si uvědomit, že eh, ať disciplína hlubší koncentrace, tak disciplína moudrosti to je vypasaná, není možná bez střetnutí se s jistými překážkami a bez eh, Poznání těchto překážek a tím, že je člověk pozná, tak potom bude schopen se naučit, mu, jak konfrontovat tyto překážky s moudrostí A jedině moudrost může tyto překážky překonat. Jelikož Moudrost není nic jiného, než poznání. Moudrost počívá v poznání právě. Vlastně podstata celé egoistické moudrosti je, aby člověk, ty, ten, kdo nemedituje, nepozná tyto překážky, nebo je pozná tak, že toto poznání mu nedovolí je konfrontovat s moudrostí. Proto je tak důležité mít kompetentní učitele a naučit se většina meditátorů, jestliže pozná tyto překážky, snaží se je prekonat sami svoji vlastní intuici, může meditace je Věda tisíc tisíci let a tisíc tak stará jako civilizace samamná. A je to věda právě těch, které tyto překážky konfrontovaly. Naučili se je konfrontovat s moudrostí právě tím, že se je naučili konfrontovat s moudrostí, něco dokázali v této vědě, které se říká yoga. Hm? Buddhismus taky není nic jiného než yoga. Yoga znamená spojení hm? s tím, co je v nás pravého. Jelikož jsme nepoznali to, co je v nás pravé. Prožíváme v životě různé nechtěné stavy, utrpení, zloby, záště, chtíčů. Jestliže se chceme přiblížit pravdě, jediná cesta, jak se přiblížit pravdě, je právě kon, naučit se konfrontovat s. Z moudrosti ty překážky, které nastanou, jestliže se člověk snaží dostat do těchto hlubších stavů koncentrace a do hlubších stavů hledu. Proto překážky vlastně nic jiného než požehnání ten to nemeditoval, nikdo to, to požehnání, nikdo, nikdo nebude požehnat a bude si myslet, možná to, že překážky nemá. Pro, proč? Protože je nepoznal. Když někdo nepozná překážky, tak si myslí, že překážky nemá. Ale jakmile člověk začne meditovat, tak ty prekážky určitě přijdou. A ne. jestliže ty překážky přijdou, jedně pak se člověk postupem času učí, jak je konfrontovat s moudrostí. Proto se budu snažit vysvětlit právě tyto stavy hlubší koncentrace. A jaké překážky v nich a jak tyto překážky konfrontovat. Protože času je málo, věda jogy věda je nekonečná, náš čas je velice konečný. Vysvětlím jenom ve stručnosti jisté základní věci a vždy uděláme jako večer nějakou trochu formální přednášku a potom diskuzi, ve které každý dle svých možností bude dle svých vlastních zkušeností bude mít možnost se zeptat. Nechali jsme trochu času na osobní intervju. Osobní interview prosím, nechte aspoň zítra nebo pozítří, po už nebude čas, ale zítra hlavně ty osobní interview pro ty, kteří ještě nemeditovali a neznají techniku meditace nebo nejsou si jistí s technikou meditace. Tito úča, účastníci mají přednost. Proto jsem chtěl začít taky s tím, že jsem se chtěl zeptat, kdo, některý z vás už znám, některý nezná, kdo meditoval a kdo nemeditoval a jak jste meditoval. Já budu mluvit možná nej, nejvíc ty teorie, o které budu mluvit, dá možná dohromady s praxí meditace na dech která je nejběžnější praxe, většina z nás se touto praxi už zabývali, protože to je nejběžnější meditace. Kdo praktikoval meditaci na dech, prosím, zvedněte ruku. Většina z nás, kdo nepraktikoval. Jenom ty, hm? tak na ruku zítra, Budeš první jako 11 hodin. Hm? Já nebudu vysvětlovat eh, praxi meditace na dech, já budu se jenom orientačně vracet k té praxi meditace na dech v rámci teorie hlubší koncentraci, kterou budu hm? tak Praxe meditace na dech samozřejmě je ze všech buddhistických v praxi hlubšího, hlubší koncentrace je nej, nejblíže spojená s moudrostí. Hm? Proč je nejblíže spojená s moudrostí? My jsme měli vědět všichni, hm? jako jste se už učili. Jelikož? Proč? Dech hm? má bezprostřední okay nebo položíme to takto, dech, to, že dýcháme, máme schopnost dýchat, je daná schopnost dýchat, je daná tím, nebo fakt dýchání je daný tím, že máme tělo a mysl. Hmm? Toto je hluboká podstata dýchání bez těla a mys, mysli existující pohromadě neexistuje dýchání. Tělo bez dýchání je jako tělo bez mysli. Mysl tež je závislá na dýchání Nebo lépe dýchání je závislé na mysli. Jak víme, že je tomu tak? Jestliže se naše city mění, mění se i naše dýchání. Jestliže se způsob mysli mění, mění se i naše dýchání. Ti, co meditovali na dech, jsou si dobře vědomí, že jestliže pozorujeme dech z moudrosti, kvalita dechu se změní. Jestliže pozorujeme dech bez moudrosti, kvalita dechu bude jiná. Jestliže mysl má neuklidněná, kvalita dechu bude jiná. Jestliže mysl Není uklidněna kvalita dechu bude jiná. Stejné s tělem, jestliže tělo má námahu, kvalita dechu bude jiná. Jestli tělo nemá námahu, kvalita dechu bude jiná. To znamená, že ať jsme si toho vědomí, nebo nejsme, dech v každém momentu dýchání má Prímý vztah a je založen na faktu, že je mysl a tělo pohromadě. A mysl a tělo pohromadě je vlastně do účení učení Vše, co můžeme poznat na tomto světě, můžeme mu poznat myslí a těle. Jestliže... Někdo chce poznat něco mimo mysli a těla na tomto světě, může poznat jen své vlastní růzby. Toto je hluboké učení budismu, které je třeba ne, teoreticky poznat, ale je třeba poznat v sobě. tím, že člověk jogín se koncentruje na mysl vlastně tím, že se koncentruje na dech, vlastně mysl zabraňuje k tomu, aby mysl vyšla ven, vzal, zabývala se vnějšími vlivy, udržuje mysl ve vlastním těle. Jedině mysl, věř, je udržována ve vlastním těle, je mysl, která může, je schopná se otevřít na úce hlubší koncentrace a vhledu. Mysl, která není uzavřená v těle, není schopná se naučit disciplině hluboké koncentrace a hlubší vhledu. To je třeba si uvědomit. Hmm. O tom budeme mluvit taky snad zítra. V rámci damatok To je předpoklad meditace. Ja. Jelikož dech je právě ten element našeho bytí, který je bezprostředně zpět s tělem, a. se Myslím proto v buddhistické tradici koncentrace na dech není nic jiného než čistá moudrost. Čistá moudrost znamená Anupasana, Vidělé pozorování, jevu dýchání. Dělé pozorování jevu dýchání je neoddělitelné od dělého pozorování těla a Proto stejný stejný dech může být podklad i pro disciplínu hluboké koncentrace i pro disciplínu Hlubší z vzhledu nebo vše, jak už jsme řekli, na tomto světě, co můžeme poznat, a ne na tomto světě, ve všech jiných světech, co můžeme poznat, je jenom naše mysl a naše tělo. To je vše, co je nám dáno a víc nemůžeme získat. Čili poznáním dechu, meditací na dech, vidělým pozorováním dechu, člověk může prožít vlastně veškeré stavy hlubší koncentraci, hlubší vzhledu. A jaké jsou tyto stavy hlubší koncentrace? O tom budu trochu systematicky mluvit v rámci Dama Talks. Hm? Je to to, to to, co si přijete? Nebo si přijete něco jiného? A to mítat. Hm? Asi kvůli tomu jste hm? Dneska je první večer. Hmm. Učili jste se ti, co se učili, nebo jsme vlastně kromě jednoho všichni se učili meditací nadek? Učili jste se to ne, v rámci buddhistické disciplíny nebo v rámci jogy, pranayamu? Hmm? Kouboj. Zajímali tě, tady někdo, ne, zajímal se, vítek tady, Hatajovů. Máte zájem spojit to s Hatajovů, mám vysvětlovat no. nějaký principy? Hlavně a spojenou se sezením. To je důležitý. Tak můžeme spojit. Když uděláme ráno, kdy začneme s meditací, uděláme trochu nějakou, nějaký základní cvětě spojení se sezením. A možná někdy mezi meditací. Vyhovuje to všem. Super. <laughs> A ještě si máte nějaké návrhy nebo něco, co byste se speciálně chtěli naučit. Trochu budeme dělat tuto tu yogu. Některý z nás mají další zkušenost, tak můžeme si nám navzájem nám se navzájem doplňovat. Dělikož já, já žiju trochu v Indii, ne trochu většinu času poslední dobu. Já sám nejsem velký praktikant yogi a nemám trochu zkušenosti, protože učím v Indii to společně s některými yoginama. Tak můžu, můžeme se doplňovat, co, co já můžu, jsem trochu pocho, pochytil. A ještě nějaké slovo prání, to je e, koncentrace, navíc, až nebudeme mít už čas, trochu jógy budeme dělat, sezení bude jedna hodina a po sezení budeme dělat buď tedy půl hodiny, buď chození, anebo Nějaký ty asámy, základní, jestli bude pěkný počasí, můžeme být ven taky. Čantyngy můžeme, proč ne? Co, co znáte? Karaníha Meta Sutta. Kdo zná Karaníha Meta Sutta? Já jsem nevezal vůbec ani žádný texty, nic. Můžeme. Ne... Karamě a metasuta je dobrá. ještě něco jiného? Jaya Mangala. Jaya mm. Mangala? To, to, taky můžeme mm -hmm. počítat. ne? ještě něco... Mm -hmm. Naučit se nějaký sanskrt. Máte si píceň vače, já myslím si, že to musí dělat. Hm? že to musí předání. Jako to? No, je to no ale... moc se tady nehodí teď. Ne, ne. <laughs> no, tak dobrý. Měme Karamiya Meta hm? Jaya Mangala Gata. Ještě nějaký návrh. To stačí. Je může tolik času. Když bude tolik času. Tak karami a metasuta tak no, tak jsme se dohodli. E, myslím, že tři dny náplň bude plná. A teď můžeme jako každý den to budeme dělat. Můžeme tady recitovat karami a metasuta. Hm? Hmm. A po meditaci meditace, meditace a si dáme teď první meditaci, dejme tomu teď na hodinku, můžeme si dělat. Proč A půjdeme spát, nebo individuální praxe, dejme tomu skončíme o něco dřív. Hmm? aby se všichni některý z nás přijeli z dalekých míst, tak hmm, skončíme a tu chudrý. Teď ale to na deset. Hmm? Teď to otáhli. Je návrh, aby se lidi protáhli. Aby všechno jelo jako po vás, tak se protáhneme na 10 minut a stavím vidíka, zarecitujeme se kravami a nepasuta.